a ràdio per a proposem l'hora del peix fregit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 Vendres a les 10 del matí i fins les 11 en directe l'hora al peix fregit amb Ruben Herrera. Bon dia, tornem aquí, els de Ràdio Palafrugell, en directe per, doncs, després del cap de setmana, engegar amb aquest magazín matinal de Ràdio Palafrugell que us portem cada dilluns i també cada divendres. Comença, doncs, una nova hora del peix fregit amb tota la informació destacada del cap de setmana a la comarca i també a Palafrugell. Avui, per tancar la primera part informativa, tindrem els nostres estudis a la Guiomar Bertran, que ens explicarà en què consisteix ser mare de dia, una professió que de ser reconeguda per la Generalitat abans de l'inici de del curs escolar 2020-2021. I d'altra banda, la segona part doncs, tindrem l'habitual secció de sèries amb Narcís Mir, amb el qual doncs, també li comentarem alguna cosa de, dels Òscars que, que han tingut lloc aquesta passada matinada i tancarem el programa d'avui amb l'Elsa Rueda i una càpsula al voltant de l'insomni, una cosa doncs, que si aquesta matinada us heu quedat desperts poder, doncs, és per aquest motiu, si heu vist els Òscars, doncs, potser és perquè no podíeu dormir. Així doncs, com veieu tenim molta teca per endavant, són les 10 i 9 minuts, comencem! matí de dilluns, en aquest programa d'avui de l'Hora del Peix Fregit, m'acompanyarà en Rafael Corbí, bon dia. Bon dia de nou, benvingut. Doncs, benvingut tu també, comencem aquest dilluns amb les informacions més destacades que ens ha deixat el, el cap de setmana, tant a, a la comarca com també a a la nostra vila i amb què començarem doncs anem a fer un resum i ens anem cap a la vila Ganxona en aquest cas que passa a Sant Feliu de Guíxols per començar el nostre programa del dia d'avui perquè si estan ultimant els actes per exercir de capital de la Sardana això serà aquest any? Això serà aquest any. De fet, Sant Feliu de Guíxols, a partir del 21 de març i davant tot aquest 2020, serà la, la capital de, del món sardanístic. Una comissió que aplega les entitats promotores, la Confederació Sardanista de Catalunya i l'Agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu i diversos organismes municipals està acabant de polir el programa d'actes amb el gran objectiu de deixar empremta en la població, com resumeix la regidora d'esdeveniments, Núria Cucharero, al diari El Punt Avui. La tinenta d'alcaldia prossegueix amb la filosofia d'integrar la dansa i la música en el dia a dia, des de la transversalitat, els barris, les escoles i els grans esdeveniments que cada any tenen lloc a la població. El més notori és el festival de la Porta Ferrada, propensa en tota mena d'activitats, fins i tot en el vincle amb algunes de les cites esportives. El municipi agafa el testimoni de Perpinyà, la capital sardanista del 2019, que enfila la recta final d'un programa que claurà el proper diumenge 8 de març a l'església dels Dominicans. Malgrat això, a Sant Feliu ja fa un temps que preparen la cita, de fet, i treballen des que van presentar la candidatura l'any 2016 amb l'aval de la figura guixolenca de Juli Garreta i la fortalesa dels Amics de la Sardana, que amb 400 socis en una població que no arriba als 22.000 habitants és una de les agrupacions de pes en el panorama català. Va ser una aposta personal, d'aleshores regidor de Cultura, Jordi Vilà, també membre d'Amics de la Sardana. En Vilà retirat de la política des del juny passat l'actual equip de govern li ha volgut reconèixer la feina feta i brindar-li l'oportunitat de gaudir de la designació com a capital de la Sardana des d'un lloc privilegiat. Com a comissari de l'organització al costat d'un altre exedil Laura aiigu viva. És dilluns, eh? que la gent no es confongui amb el programa Sardanes. Home, ah. no, no, no crec que arribem a tant, però bé, ja... ja un bon programa que, que portem a terme sempre a la nostra sintonia tots els dissabtes a les 9 del matí. Les no, De 9 a 11, de fet, és quan ens acompanya el programa de Sardanes. Sí. Sardanes a la costa és de 10 a 11 del matí cada, cada dissabte. Uh, seguint, després d'haver escoltat aquesta mica de sardana, juny, una de les clàssiques d'en Juli Garreta, que mencionaves ara fa un moment mm -hmm. amb la Run for Cancer, que aquest cap de setmana ha tingut lloc a diferents pobles fins avui tant de la nostra zona i que ens va portar moltíssima gent a tot arreu, jo vaig estar a la de Rui de Llots en aquest cas, però aquí per la Frugilla es veu que va haver-hi un munt de gent, oi? I tant, a Palafroger i en general doncs, a tots els vuit municipis on es feia aquesta sisena edició de la Run Cancer, que per primera vegada doncs, ha superat els 5.000 participants en aquests 8 punts de les comarques gironines. Així, sota el lema Mouta pel càncer, un total de 5.040 persones de totes les edats han participat en aquest esdeveniment esportiu i solidari organitzat per la Fundació Encolliga Girona amb motiu del Dia Mundial del càncer que va tenir lloc el passat 4 de febrer. Aquesta cursa és l'única que se celebra al mateix temps en 8 poblacions gironines de 7 comarques diferents. Un any més, la cursa més afluència de participants ha estat la Dolors, amb 1.100 inscrits. La segona ha estat la de Porqueres, la població del Pla de l'Estany Atenció, perquè ha doblat el nombre d'inscrits respecte a l'any passat, passant dels 385 als 780 participants. Així doncs, en guany hi ha hagut un rècord de participació a la sisena Ramford Càncer i també a Palafrugell, on per primera vegada s'ha superat la xifra de 600 participants. De fet, s'ha quedat a les portes dels 700 i és que 690 persones solidàries es van moure pel càncer al municipi. En aquest sentit, Palafrugell va ser el tercer municipi amb més participació. Recordeu que eh, divendres conversàvem amb nosaltres, amb la Teresa Uller, al voltant doncs, de sí si per primera vegada se superarien les 600 persones i ja veieu que s'han superat i ja més creix. A continuació, en els altres punts de la comarca, eh, l'assistència també va ser molt bona. Figueres van ser 680 persones, a Riudellots, on hi havia en Rafel, doncs eren 650, a Sal 520, 450 a Tossa de Mar i per últim, a La Planoles, al Ripollès, hi havia 170 participants. Per tot això, des de la Fundació Oncolliga Girona, valoren molt positivament la xifra total de participants que un cop més creix respecte a l'any anterior quan es van animar a prendre-hi part 4.228 persones Sí, que aquest any hem sobrat les 5.000 persones que s'han mogut amb les amb diferents eh, sempre han dit cursos però són, són caminades, tot tothom sí. fan el que pot perquè ja hi veies gent de de tot tipus i fins i tot amb animals amb gent gran, amb cadira de rodes, etc. que hi volia participar. Molt bonic, molt bonic mm -hmm, Molt realment. bonic, la veritat és que sí Uh, parlem de l'estartitida de Torroella, perquè sembla que després de tants dies l'aigua potable <laughs> sembla que els pot tornar a rejar per la xeta. Això, això sembla, la recta sí, final. Millor, eh? tant, això sembla. Es veu que l'empresa Sorea està a l'espera de les darreres analítiques que certifiquin la potabilitat de l'aigua de la xarxa municipal de Torroella de Montgrí i l'Estatí. Després d'intensos treballs en un escenari realment advers, la companyia ha aconseguit potabilitzar l'aigua a la planta i començar-la a bombar cap als dipòsits. Ara cal que es renovi la que hi ha acumulada la xarxa, procés que ja s'ha iniciat, i es culminarà en breu. Però, paral·lelament, la companyia està fent un seguiment vigilament permanent mitjançant analítiques per determinar com surt en diferents sectors. S'espera que a primers de setmana es culmini el procés i es pugui tornar a declarar l'aigua com a potable. Mentrestant, però es manté l'operatiu en el camió cisterna amb aigua potable que es va posar en servei des del primer dia, que es va inundar la potabilitzadora i el servei va quedar afectat. Aquesta aigua és perfectament apta per beure i cuinar, tot i que, en provenir d'una altra, altra captació, les seves qualitats de gust poden ser diferents. Podeu consultar els horaris en els diversos doncs, a la pàgina web de, de Sorea, mentre no es repara la canonada de canet, us expliquem que l'aigua prové de la mancomunitat de Palafrugell, Begú, Pals, Regincosi i Torrent. Un cop recuperat l'abastament, la prioritat es va centrar en potabilitzar l'aigua, cosa que aconseguirà de manera provisional mentre no es repara definitivament la instal·lació. Això no serà possible fins d'aquí uns mesos perquè l'abast de la veria, ocasionada per la inundació, recordem que ha estat molt gran. A més, la reparació implica instal·lar nous equips tècnics que, en alguns casos, s'han d'encarregar i fabricar per poder-los adaptar a la planta. Amb tot, l'objectiu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 I em deien amb aquesta cançó que escoltem ara de fons, Els gossos, que ja no neva mai. Fa 10 anys que no neva. Bé, alguna aigua neu, alguna coseta així. Home, però... passat, recordo, fer, crec que passat, recordo fer un vídeo aquí, res, que va quedar una miqueta emblanquinat. Una mica de volves. Sí, mm. sempre és maco. Això sí que, que, que és maco, perquè no, no, no té afectacions, no com la neva el 2010. <laughs> que doncs, a més d'un lloc que doncs, va tenir una afectació important. Eh? Dies sense llum, sense poder sortir pràcticament al carrer, eh, torres eh, per terra, etcètera, sí, sí. etcètera. Les afectacions van ser moltíssimes i molta d'aquesta, el que passa que a vegades és més bonic ara veure un foto eh, manera, eh, i d'aquesta manera, amb una mica de romanticisme fins i tot, es pot veure amb l'exposició fotogràfica que s'ha inaugurat precisament de la nevada del 2010 que sembla que fa molt de temps i només fa 10 anys enrere. Mm. Mm. El Museu del Surú ha estat allò que ha escollit per mostrar les més de 50 imatges exposades en gran format. A més, també es poden veure centenars d'imatges i vídeos del que va deixar la nevada més important del segle XXI a Catalunya. Marqueres, regidor de Medi Ambient, que vam tenir nosaltres divendres en l'informatiu, explicava els detalls de la inauguració de l'exposició fotogràfica i en aquest sentit, doncs si us recordeu, ens explicava aquestes 50 imatges en gran format que ja es poden veure al Museu del Sur. Aquesta mostra del que va deixar a Palafrugell la nevada del 8 de març del 2010 s'ha pogut fer gràcies a la participació, participació ciutadana i és que recordem que la, les imatges han arribat a través doncs, de les, de les de la gent de, de, de Palafrugit que va enviar les seves imatges, la bona resposta de, de les persones doncs fa que des de l'àrea de mena ambient estiguin molt satisfets amb aquesta període. A més, des de les 50, a més de les 50 fotografies de gran format, com us dèiem, també hi haurà la projecció d'un centenar d'imatges i vídeos. A la projecció també es podran veure imatges d'altres punts de la comarca. En aquest sentit, doncs, en Marc també ens comentava que el col·laborador, l'observador meteorològic de Ràdio Palafrugell, en Josep Pasqual, també havia enviat imatges de Torroella i l'Estartit. D'altra banda, Marqueres apuntava que l'exposició s'ha dividit en tres parts. D'una banda, l'explicativa de per què va nevar aquell dia, l'altra, la mostra de fotografies ordenades cronològicament i, per últim, amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal de Palafrugell, també hi haurà una mostra de fotografies de les nevades històriques del segle XX. Per altra banda, la inauguració també hem d'explicar que ha convidat també dues figures destacades que formaven part del govern palafrugilenc de Així, el tret de sortida el va donar Sergi Sabrià, alcalde de Palafrugell l'any 2010 i Xavier Vilà com a regidor de serveis en el moment de la nevada. La mostra, us recordem que estarà oberta al públic fins al 15 de març i per últim cal destacar que aquest serà l'inici d'un mes en el a Palafrugell es també sobre el canvi climàtic. Així, el proper dijou 13 de febrer començaran les conferències entorn a la nevada del 2010 i el canvi climàtic. La primera anirà a càrrec d'Alberta Aparicio, físic i membre de la xarxa d'observadors meteorològics de Palafrugell amb el qual esperem conversar aquesta setmana també perquè ens faci res. Una petita pinzellada del que parlarà en aquesta primera conferència de les quatre que seguiran fins al dia 15 de març. Que ens en faci quatre volves. Sí. Insta por Trànquils que tornaran a nevar algun dia, segurament. Un quart i mig en 11 del matí d'aquest dilluns, en 10 de febrer, seguim a l'hora del Peix Fragit a Ràdio Palafrugill, passem cap a la vila de Palamós, sí. perquè posarà en marxa el nou cos de voluntaris de protecció civil i ho farà en el decurs d'aquest any. Segons va informar el Consistori, el procés es va iniciar durant l'any passat amb la realització dels tràmits necessaris per a la Constitució de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palamós que presideix el Palamosí Martí Lloret amb una llarga experiència de treball amb el Voluntariat de Creu Roja Palamós d'on també provenen els set voluntaris que arrencaran aquest cos. Aquests membres del nou cos iniciaran les pròximes setmanes el curs de formació de quatre mesos d'aquesta especialitat que sumaran els coneixements que ja tenen en emergències sanitàries i primers auxilis. Durant aquest període, l'Ajuntament de Palamós adquirirà el material tècnic necessari amb el qual dotar el cos com els uniformes o els vehicles de suport. L'objectiu és que durant l'estiu vinent el Servei de Protecció Civil del municipi estigui plenament operatiu. Oh, bé, Parlem de casa nostra i amb el que cas del camí de ronda, salvem el golfet alerta del desperdiment de roques, la penya segat del golfet, si aneu a passejar per aquella zona, que sé que ho fa moltíssima gent sí. vigileu moltíssim, perquè encara són, doncs, aquest uh, penya segat que hi ha uh, amb els efectes del temporal Glòria ha quedat una mica mes i en qualsevol moment poten rodolar alguna part són el que passa sempre amb els penya segats es van, es van esfonsant de tant en tant Mira que estigui fullit mm -hmm. eh? Què ha passat? Bueno, no, que sí, que... Ah, bueno sí, esclar -hi roques, també i vigiles, però... Algun dia caurà alguna més que, que només roques, perquè és evident perquè és que ha d'anar fent el seu procés En el mm -hmm. cas d'aquí, de, de, de, del Golfet d'aquest doncs, penya-segat, des de Salvem el Golfet d'una doncs, banda Comentaven que és un fet habitual no? que durant les llavantades doncs, hi hagi aquestes afectacions, però apunten que el pas del Glòria i de futurs temporals d'aquesta aquest, magnitud pot accelerar el retrocés del penya segat D'altra banda, des de Salvem el Golfet avisen del risc geològic i de despreniments del penya segat atesa la naturalesa en retrocés del mateix. Expliquen que han presentat recursos i denúncies en aquest sentit. A més, apunten a la construcció edificada que no respecta la distància de 6 metres de servitud de trànsit quan, davant dels seus murs, hi ha projectat el camí de ronda que unirà el golfet amb Camp Roig. Per tot això, des de l'Associació Ecologista demanen, entre d'altres coses, que es realitzi una inspecció del penya-segat del golfet i de les xarxes de protecció del mateix. També volen que es realitzi una inspecció del camí de ronda que transcorre paral·lel als murs de la finca del xalet del golfet. A més, també volen que se'ls de si el futur camí de ronda serà segur tal com s'ha projectat amb una passarel·la sobrevolada inclosa. Aquestes i altres peticions van ser presentades a l'Ajuntament de Palafrugell a través d'una instància registrada el passat 5 de febrer. Una instància que doncs, volem si obté resposta de forma immediata, o esperar d'esperar un, unes setmanes, uns mesos, i des de salvem el bufet segur que ens ho fan saber. I immediatament, també és veritat, parlant de natura i continuem parlant amb aquest cas de la plana de Castella perquè s'estan reposant una gran quantitat eh, rebent d'arbres morts en aquesta zona. Uh -huh. Darrere informació d'aquesta primera part, abans de, de l'entrevista amb, amb la Guiomar, amb la qual doncs, ja veiem aquí de, a, a l'exterior dels nostres estudis, i parlem d'aquesta doncs reposició d'aquests 230 arbres que l'empresa adjudicatària de les obres de restauració paisatgística a la zona de Castell, a Palamós, ha iniciat aquesta setmana. Es tracta d'una part de, del total de 550 exemplars que es varen plantar dins del projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació d'aquest emblemàtic espai natural, però que, per diversos motius, no varen arrelar correctament i han acabat morint. Els exemplars que es planten són suros, pins i àlbers una tipologia d'arbrat que permet consolidar les espècies que són autòctones d'aquest destacat espai natural de Palamós. A banda, el projecte de restauració d'aquest àmbit també va permetre canalitzar tot un ampli sistema de rec amb l'objectiu de garantir la irrigació de tot l'arbrat d'aquest àmbit que és bàsic, principalment ara, durant els primers anys d'implantació d'aquests nous exemplars, així com en les èpoques més seques de l'any, amb molta escassetat de pluja. Us posem en antecedents, i ja és que durant els anys 2017 i 2018 va tenir lloc la realització del projecte de restauració, integració paisatgística i ordenació del Paratge de Castell amb l'objectiu de recuperar la riquesa i varietat mediambiental d'aquest destacat espai natural del municipi Palamuzí, potenciant els valors naturals de l'indret i minimitzant els impactes que provoca l'elevada freqüentació de visitants. En paral·lel, també es va construir un camí de sauló que uneix aquest aparcament i la platja. Esperem que aquesta nova reposició doncs, acabi millor que no pas la, la primera on doncs, aquests mig miler d'arbres que es van plantar van acabar morint i per tant doncs, ho han de tornar a fer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 Mancarem la recta final d'aquesta primera part de l'hora del peix fregit i ho farem en aquest magazine matinal parlant d'un tema que segurament moltes de vosaltres i moltes de vosaltres no, no coneixeu i per això doncs ens fa doncs especial il·lusió explicar-vos-ho. És el tema de les mares de dia. Poder vosaltres aneu sentit a parlar. A continuació nosaltres en parlarem amb una d'elles, amb l'única del Baix Empordà, segons em va comentar. Tenim amb nosaltres a la Guiomar Bertran. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs... Uh... Gràcies per venir fins aquí, fins a Ràdio Palafrugell, a explicar-nos doncs, la teva experiència. Ho he dit bé, no? L única sí, sí, mare de principi, dia. Sí. Que tinguem moment, constància, no? Sí, sí. Que tinguis sí, sí. constància, sí. La, la, la Guiomar doncs, és educadora infantil i fa tres anys que vas començar aquest projecte aquí a la comarca, a Calonge, en concret, oi? Sí. Explica'ns la teva experiència, com doncs, va ser aquests inicis. Doncs jo em vaig assabentar de la figura de les mares de dia, això fa uns quants anys, no aire, i jo havia treballat amb llars d'infants i així calonja i la veritat que em vaig trobar que era una manera de poder fer la nostra feina com d'una manera molt més personalitzada i diferent, mm -hmm. perquè clar tens un número molt reduït d'infants la, la qual el que et permet tenir un tracte molt més proper amb les famílies, amb els nens i més personalitzat i molt individualitzat mm -hmm. doncs pots fer la teva feina més a poc a poc, diguéssim més pausadament o sigui, estem parlant que esteu fent la tasca no? que es faria doncs, en una llar d'infants no? de, de qualsevol municipi però així en, en format reduït no? seria això la idea? Bé, les mares de dies som educadores professionals que hem adaptat un espai de casa nostra uh -huh. i rebem un nombre reduït màxim 4 o 5 infants a partir dels 4 mesos A partir dels 4 mesos doncs teniu aquesta... Doncs, sí, aquesta... diguéssim és una altra opció a l'hora de deixar tu el teu nen o nena quan has d'anar a treballar és una opció més, una mm -hmm. altra educativa, diferent. Jo he començat a l'inici dient que podem molta gent que ens estigui escoltant no, no, no ho coneix. Uh, teniu també la, la sensació, vosaltres, la que, les sí. que us dediqueu a això? a Girona, bueno, que a prop de Girona quart i així, sí que n'hi ha diverses mares de dia mm -hmm. i allà ja fa uns anys que podés més conegut, però aquí el baix a Empordà jo m'hi trobo molt, no? Famílies que t'arriben o gent que s'aventa més tard que et diu, ostres, si hagués sapigut que tenia una altra opció, una cosa diferent perquè clar, hi ha gent que busca una cosa més petita o mm -hmm. quan has de deixar el teu nadó de 4 o cinc mesos costa molt també tenir-lo que deixar i si busques, és com una segona llar per ells mm -hmm. I clar, Estats Units i Europa, i això és lo normal des de fa 30 anys, és lo habitual allà. Tu parles amb una persona de França o d'Anglaterra i tothom ho coneix. Mm -hmm. Passa que aquí encara costa molt. Mm. És com que encara no ha arribat. Bé, doncs aviam ja si amb aquesta entrevista i sí, doncs, més endavant també podem posar-nos en contacte amb tu o amb altra gent de l'associació, perquè al final tu estàs integrada dins d'una associació, eh? expliquem això també. Sí, hi ha l'associació de llars de criança, que diguéssim, ja fa uns, uns quants anys que funciona a Catalunya, que intentar, les mares de dia que estan allà en aquesta associació, diguéssim, de cara a les famílies t'asseguren que compleixes uns requisits, com tenir una formació una assegurança de responsabilitat civil, uh -huh. un, la formació en primers auxilis, clar, tenir uns requisits mínims perquè encara no és, no és ni legal ni legal aquí a Catalunya. I des de l'associació s'està parlant amb la Generalitat per mirar de regular la, la nostra professió, que en principi, de cara al curs que ve, sortirà un decret on ja quedarà contemplada. Això és... Uh son principis, eh? perquè al final aquest tipus, sí. tipus d'aspectes sempre van una micaetes doncs, a... Sí, ha fa un parell d'anys que hauria d'haver sortit. Clara, també no. principi, a principis d'aquest any es va comentar, no? que hi ve sí. aquesta possibilitat ara bé, poden venir eleccions, també suposo que esteu una micaetes no? sí, bueno, doncs, un les expectatives, no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ons la a, a, a poder normalitzar o regular més la nostra feina. Ens ha explicat que treballau un quatre, cinc infants, per tant, mm -hmm. en aquest cas, suposo que que coneguis quatre o 5 persones o tinguis una, una, un círcle doncs, aquí al Calonja doncs, de persones que coneguis doncs, més o menys a la teva edat i que puguin ser mares o, i clar. pares, suposo que ja de seguida omples el cupo, no? Per tant, sí, la veritat és que tampoc no necessites, clar. Clar, aquí, aquesta conversa, més que res amb la Guiomar, perquè potser ha molta gent que ens està escoltant i diu aviam, suposo que es vols venir a vendre, no és tan això, sinó és no. venir que comences eh, a vendre aquesta, aquesta possibilitat que existeix i potser hi ha persones, que, que també professionals doncs, de, de l'educació, que, que també es poden doncs, dir, ostres, doncs, mira, Clar, per què no faig sí, sí. un cop de cap i a, a, em puc muntar doncs, també a casa, mm -hmm. si tinc un espai, doncs habilitar-lo per Clar, fer aquesta, sí, aquesta no, no, tasca. No, de fet, vull dir, no... És més, això és per donar-ho a conèixer, perquè mm -hmm. trobes moltes famílies que poder... Sí que els agradaria trobar una cosa diferent, o no és ni millor ni pitjor, és, simplement mm -hmm. és una opció més. I costa, no?, de, de donar-ho a conèixer, mm -hmm. també... Uh, les relacions en aquest cas deuen ser molt també molt estretes no? Poder, no sé si més estretes que amb una llar d'infants un uh, sí, poder clar, més gran no, o, no de... clar, la relació que es crea amb les famílies és, és, la veritat és que és molt maco perquè al final és com acabes sent com algú més no? la família teva o són, et crees relacions d'amistat després amb els anys quan has tingut un nen des dels 5 mesos i se'n va a P3 uh -huh. o hi ha mares de dia que inclús els tenen més temps Vull dir, clar, la relació que es crea és un vincle molt bonic amb mm -hmm. l'infant i amb els pares jo també tinc dos fills i també entre ells i els nens que jo tinc és molt bonic perquè ells van dient que tenen germans de dia no? clar dir, aleshores és com bueno, com cosins al final acabes tenint una relació molt propera sí, sí. doncs uh, un altre valor afegit que ens uh, presenta o que ens porta doncs, en aquest cas aquest, aquest projecte no? de mares de dia uh, també m'agradaria comentar-te doncs, al final quan s'acaba aquesta etapa, clar, no sé, hi ha aquest vincle eh, que ara comentàvem ostres, no sé si per tu, en aquest cas és també complicat, eh, doncs ostres, deixar-los a anar una eh, els, els nens i nenes que puguis tenir, eh, en aquest cas ja... Clar, quan... et sap molt greu, però bueno, també després he tingut nens clar, l'adaptació, diguéssim pots fer-la totalment personalitzada hi ha infants que la mare el pot deixar i no li costa quedar-se amb tu i n'hi ha d'altres que els hi costa molt perquè són nens, és normal vull dir, els nens tenen el referent la seva mare, el seu pare i la gent més propera no? aleshores també et permet poder fer una adaptació molt més personalitzada, si un infant ha d'estar venint amb la mare cada dia una estona, ho pots, ho pots permetre i aleshores m'he trobat amb infants que els ha costat molt adaptar-se que després han anat a P3 i la mare mai dit ostres, gràcies a la teva adaptació mm -hmm. ha sigut molt més senzill que poder si l'haguéssim deixat de cop i hagués estat plorant una setmana o dos. O... Doncs eh, ja veieu que Clar. també doncs, comporta aquest, aquest benefici. No? Hi ha molta gent que espera fins als tres anys no? quan ja comença la... la l'educació obligatòria, podríem mm -hmm. dir-ho, i després on doncs, és uh, clar, és un pas difícil no de fer amb, sí. aquest, uh, amb aquesta vinculació no?, que hi ha entre uh, mare i, o pare i, i mm -hmm. nen i nena, o nena. Uh, Maria, també que com ens comentessis quin tipus d'activitats, dinàmiques que, que, que fas tu des de casa teva. Clar, jo faig propostes sempre basades en l'experimentació, mm -hmm. taula de llum o tot així molt manipulatiu, eh? però és molt lliure, és a dir, no s'obliga a cap infant, ja sí que fem una mica una rutina, però mm -hmm. pot seguir bastant el ritme de cada infant. Si un infant té son a una determinada hora pot dormir, o si ho té gana, doncs pot menjar, vull dir, no és un horari tan estricte, marcat tan rígid. També jo tinc un espai exterior amb un sorral, i si els infants els hi ve de gust està la major part del temps a fora, si el temps ho permet, doncs estan a fora, vull dir tenen més llibertat en aquest sentit mm -hmm. fins i tot eh, no sé si també sortiu a fora quan s'apropi el bon temps no sé si també aneu a fer sortides sí, a... jo visc en un carrer molt tranquil que mm -hmm. sense sortida i al final del meu carrer bueno, al principi diguéssim hi ha un, bo un bosc i a vegades tinc una noia que ve i m'ajuda algun dia i podem anar al bosc també, que mm -hmm. tenim allà mateix per si ara hi hagués clar, una pregunta mi. hem dit mares, estem parlant de mares de dia en aquesta associació tots són dones no, tec, no? també hi, o hi ha o hi pares, de sí de sí? sí. També és destacar, sí, sí. no? No sé, aquesta figura de, de... No, no, masculina també és interessant, també no? També interessant, perquè sembla que sempre aquestes edats primerenques acostumem a ser dones, són no? Les que atenem els infants petits i també hi ha pares de dia. Mm -hmm. Sí, sí. Doncs eh, ja ho veieu, també parlem per vosaltres, eh, homes, eh, pares o joves que, que ens estigueu escoltant i que, sobretot, eh, clar, que tinguin aquesta, aquesta vessant educativa, no? Mm, o que siguin clar. professionals de l'educació, no? Això és requisit sí. in, indispensable de l'associació? De l'associació, o... sí. Mm -hmm. clar tu pots cuidar nens i no complicar requisit, sí. també, mm -hmm. no? És a dir, si estàs a l'associació tens aquests... Has de complir uns requisits. Mm -hmm. Com pot trobar més informació la gent que ens estigui escoltant i que pugui estar interessada doncs, en, ja en la tasca que fas tu individualment mm -hmm. o sí. en, en un col·lectiu de l'associació? Jo crec que a través de l'associació, buscant mares de dia, allà et surt més o menys cada província, les mm -hmm. que hi han, fins i tot us dic per si hi ha algú que vulgui tirar endavant un projecte com el teu. Eh? Allà per... també, sí, allà també et poden assessorar. Uh -huh. Molt bé, doncs tindreu aquestes, aquests enllaços també a, a la a la notícia no? que pengem amb l'entrevista de la, la Guiomar, al voltant de l'Associació de Llars de Criança, la pàgina web doncs, també la trobareu allà, per si voleu més informació, fins i tot posar-vos en contacte, no? perquè suposo que tu a l'inici devies anar una miqueta... Ostres, he, he sentit de parlar d'això, però aviam, sí, no com m'hi poso. Uh -huh. Sí, sí, necessites que algú t'orienti una mica, clar. Perquè ara podria ser sent més, però ja dic, fa uns anys era com... una cosa encara més complicada potser d'aconseguir la informació uh -huh. jo vaig anar directament a, a llars de criança eh? uh -huh. molt bé, doncs aquest assessorament també ho podeu tenir a través d'ells, doncs, de l'associació de la, de llars de, de criança a l'espera d'aquesta doncs, regulació no? de, sí, de, de la vostra tasca al principi doncs, hauria d'arribar a partir del curs vinent, per tant a partir sí. del setembre del 2020 hauríem de parlar d'aquest doncs, decret, Aurem, esperem que arribi i nosaltres doncs, Guiomar, no sé si vols afegir alguna altra cosa bon, un petit Sí, també la veritat és que, clar, es posen molt menys malalts. El seu nombre reduït mm -hmm. d'infants, diguéssim, un dels valors afegits que jo trobo és aquest, es posen malalts, bueno, tenen mocs i això, però no tant com si fossin vint o... Clar, també poden estar més a dir, o si sigui, més estona fora o així, el qual fa que jo crec que la concentració de virus és molt, molt inferior. I ara que estem en, un, sí. en uns dies, ara ja s'està parlant d'uns que... D'una banda, la grip, no? que sempre per aquesta època, doncs, ara sí. sembla que està en un, de, mar, una informació de, de salut doncs, que estava en un nivell moderat, sí, tampoc sí. està gaire alt, però bé, altres virus no? relacionats... Clar, no, normalment els nens d'aquestes edats gafen molts virus, mm -hmm. no? i la veritat és que aquí, tu diuen els pares, ostres, s'ha posat malalt, però no tant com potser si són més nens, mm -hmm. és lògic. Doncs eh, trobareu més informació, com us hem dit, al voltant doncs, aquesta tasca que fa la Guiomar. També té una, una pàgina de Facebook que, que podeu visitar per veure doncs, les, les activitats, aquestes dinàmiques que, que, que fan amb els nens i nenes, i doncs, també la, la pàgina web de l'Associació Allars de Criança i també per seguir doncs, aquesta, que si arriba aquesta regulació final, no?, aquest decret. Sí, doncs, ja, que, que, esperem que... que sí, confiem que sí, perquè Navarra, per exemple, ja fa molts anys que allà ja està regulat. I Bé, allà al nord ja saps on... que tenen un altre, sí. un altre sistema de funcionament. I és eh? i per això. I És com a Europa, no? Clar, anem mm. a 30 anys enrere aquí moltes coses. Nosaltres. Doncs seguirem de prop, Guiomar, no sé si fins i tot, mira, si d'aquí uns, uns mesos doncs, podem tornar-nos a posar en contacte, que ara doncs, ja el aviam curs vinent, si aviam senti. si ja se sap alguna cosa. Doncs sí, perfecte. I doncs mantindrem el contacte també, doncs, perquè és una bona tasca aquesta, que no es coneix gaire aquí a la comarca i que hi molta gent que estaria interessada doncs, en Clar. un projecte com el teu, o fins i tot... Doncs, a Mira, aviam, si hi ha alguna possibilitat doncs que també tu els puguis, els puguis ajudar. Molt bé. I Omar Bertran, moltes gràcies. Moltes gràcies. després d'aquesta interessant conversa, al voltant de les mares de dia, aquesta doncs, tasca que desenvolupen diverses dones, també homes, ens ha explicat la, la Guiomar, doncs, a casa seva, una alternativa a les llars d'infants tradicionals, doncs, arriba el moment de la previsió meteorològica, com és habitual, eh, és doncs, com tanquem aquesta primera part de l'hora del peix fregit i ens posem en contacte amb l'Observatori de l'Estatit. Bon dia, Josep Pascual. Hola, molt Bon dia. Doncs, eh, tornem a, a tenir el dilluns aquí, el cap de setmana ja ha passat, un cap de setmana doncs, que ja ens vas dir amb alguns núvols eh, i, i que al final doncs, tampoc ha portat gaire més complicacions. Sí, sí exactament. De fet, eh, aquest hivern doncs, no patim ni gaires tramontanades ni gaires situacions de fred i per tant doncs, és un, un hivern, de moment, amb temperatures molt slaus. Mm -hmm. I això continuarà la resta de, aquest inicis de setmana? Eh, doncs, en principi, eh, seguirem, no hi haurà massa canvis. És a dir, segueixen aquestes profundíssimes depressions que hi ha a l'Atlàntic Nord, entre Groenlàndia, Islàndia, i l'anticiclo està situat aquí al sud, eh, cap al sud d'Europa, eh, cap a les Açores, mm. cap aquí a la Península Ibèrica... I entre els dos hi ha aquests forts vents que afecten doncs, les illes britàniques, Noruega, la costa nord francesa... Totes aquestes zones doncs, hi haurà o hi ha molts temporals. En canvi, aquí quedarem una mica al marge. De fet, aquí tenim aquests vents de ponent també, o aquesta circulació de ponent que, ens porta, que aquí arriba molt desgastada, però sí que eh, demà a la nit i, i dimecres arribarà una cua de front en tot cas, el que farà és que els núvols siguin més abundants, és a dir, avui tindrem aquest cel doncs, una mica enlleganyat, eh, tot i que la tarda farà més sol, segurament, però demà, tot i que començarà més clarianes, doncs, al llarg del dia s'irà tapant i ja durant la nit i sobretot el dimecres al matí pot caure algun pluxim, però en tot cas seria una cosa anecdòtica. El que sí que passarà és que eh, la temperatura no serà tan alta com en dies passats, sobretot durant el dia baixarà, i tindrem una mica de tramuntana de mala nit, dimecres, però poqueta cosa, i la situació seguirà doncs amb un cel variable el dijous i segurament fins divendres, amb vents molt fluixos, llevat ja dic d'aquesta mica de tramuntana, o gregal que pot bufar amb el vespre i el dimecres, i eh, unes temperatures que sí que seran més baixes que en dies passats sobretot a la diurna uh -huh. doncs aquesta és, és la, la previsió que ens porta en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit per aquest inici de, de setmana un temps doncs eh, com deies, eh, l'hivern, la tònica d'aquest hivern molt, molt tranquil, sense gaires eh, novetats eh, llevat doncs d'aquell episodi eh, social, exactament d'aquell episodi que, que vam comentat tant aquí a, a a la nostra sintonia i també doncs, en, en molts mitjans de comunicació, òbviament. I nosaltres doncs, ja convidem en, en Josep, el, ens retrobarem divendres per saber doncs, que si si aquests canvis, si arriben canvis pel cap de, de setmana I, i res més, Josep, gràcies per, per novament explicar-nos la, la previsió meteorològica i ens, ens retrobem divendres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Bon dia a tothom amb en Josep Pasqual hem arribat al final d'aquesta primera part nosaltres us deixem amb quatre consells publicitaris i a la tornada retornem amb aquest programa amb en Narcís Mir i avui l'Elsa Rueda us esperem en uns segons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 I en aquest dilluns 10 de febrer, doncs, tornem després de la pausa publicitària amb Narcís Mir i la secció de sèries que ens acompanya habitualment cada dilluns. Bon dia, Narcís. Hola, molt bon dilluns. Doncs eh, comencem setmana, novament, i doncs, per agafar energia, per, per mirar-ho pel costat positiu, aviam. Què, què ens portes? Alguna cosa divertida avui? Uh, bé, ara dius això divertit o agafar-ho costat positiu. El que buscava avui era una mica... Sabem que ha sigut una nit llarga dels Oscars, no? Sí, t'ho veig molt poc avui, clar. Hem, hem vist una mica, a, entre cometes, la sorpresa que, que ha suposat aquest triomf de, de Paràsitos com a millor pel·lícula mm -hmm. i jo ja sé que no parlem de cinema aquí però volia buscar un fil conductor per parlar de la sèrie d'avui i eh, el que podríem dir com a titular doncs, és una mica aquest desinflament eh, no? aquest fet de desinflar aquest globus tan gros que és Netflix mm -hmm. i, que, i que ha suposat doncs, aquest, el, el fet de que l'irlandès que tenia tantes nominacions no n'hagi guanyat cap, no? I volia lligar amb la sèrie que volia parlar avui, que és uh, Lock and Kay, uh -huh. que és una sèrie que en el moment que es va dir que s'adaptaria, que es portaria a la petita pantalla i que ho agafava Netflix, doncs, els fans de les novel·les gràfiques uh, doncs els hi van obrir els ulls uh, ben grans, però que com ha passat amb un irlandès, no? una mica s'ha desinflat, i bàsicament per les problemàtiques d'aquestes darreres que, que sempre anem comentant aquí sobre, sobre Netflix. No? Uh, sí que, que a nivell narratiu i creatiu intenta ser una sèrie molt variada per adaptar la novel·la gràfica de la que està basada la, la sèrie, mm -hmm. una novel·la que va crear Joe Hill i que doncs, té milions de fans a, a tot el món, però Bàsicament es queda a les portes perquè té aquesta idea d'obrir-ho a tots els públics doncs de, del fet de que sigui una novel·la que no només estigui basada doncs, en, el, en un to molt gòtic de, de la intriga sinó que va un xic més enllà dins del, del podríem dir del terror però que aquí ho acaba convertint en una mena de drama juvenil que, que és el que li'interessa potser a la plataforma per agafar més públic. I això fa donc que la sèrie quedé molt desdibuixada ja des, de, des, de des del primer capítol, eh? tot i que sí que té algun element interessant. però cal dir que tots els que són fanàtics de les novel·les gràfiques no trobaran en aquesta sèrie, doncs, una adaptació ni literal, ni, ni molt adaptada a, a l'essència de, de la novel·la. No? I, per tant, és el mateix que li ha passat a un xic a l'irlandès, no? han inflat molt el globus amb el sentit del màrqueting mm. i de vendre molt bé, que, que juntaven tota una sèrie d'estrelles i, a més a més, hi, hi abocaven molts de diners en, en la producció. Però si, quan passa el temps, es parla de la filmografia de Martín Scorsese, no crec que aquesta estigui, entre les, com a mínim, entre les tres millors pel·lícules seves no? mm -hmm. per tant, és una mica l'element aquest de la plataforma que hem anat comentant aquí no? que eh, molta fressa i poc endreça a vegades no? i en aquesta sèrie li passa eh, exactament el, el mateix és un, un que pugui pensar, potser que des de l'acadèmia són també molt conservadors i aquest format, aquests nous eh, formats doncs, o sigui d'emetre eh, les coses eh, per tant a través d'una plataforma i no a través de les Sí, però les jo pantalles. crec que això al final a, anirà canviant i anarà agafant un, un procés lògic No, però no. podríem malpensats que diuen bueno, potser sí, eh? Que, o sigui, l'islandès deu tenir molts efectes, eh? Però eh, en el sentit poder, mira la raconem una miqueta perquè aquests de les plataformes no se'ns puguin sí, això, a les barbes. Sí, això s'ha dit des del principi el que passa és que suposo que amb el temps això anirà canviant i també Uh, els membres de l'acadèmia sembla que també hi ha una certa uh, evolució, però mm -hmm. ho veure l'any passat amb Roma no? i era una pel·lícula que va passar el mateix, va passar per plataforma sí. i ben bé que es va endur, no? es van endur algun premi, uh, en aquest cas ni, ni, ni un amb l'irlandès mm -hmm. però jo crec que és més un tema qualitatiu o un tema d'això de, de que deia per exemple en la sèrie de buscar un públic molt juvenil que una franja d'edat que sigui molt concreta i que en determinats moments atrepitjar doncs, aquest gènere del, del terror més, més marcat doncs, per la sang i fetge, podríem dir, no, no fa aquest pa. pa, pa, pa, pa, pa, pa o acaba convertint en, en una sèrie de, de, de diàlegs dramàtics entre els protagonistes que, que no... no no, no porta enlloc uh -huh. Posa'ns antecedents sí, una Bàsicament, bàsicament és, és una sèrie que neix d'una uh, família que agafa un nou, un nou rom a la seva vida després de que el pare doncs, hagi tingut una tràgica mort uh -huh. i la família doncs, deixeix traslladar-se uh, en una altra ciutat uh, i els, els germans protagonistes d'aquesta família van aparar en una casa que doncs, amaga moltes moltes circumstàncies i totes molt fosques que, a més a més, tenen a veure amb, amb la mort de, del seu progenitor. Mm -hmm. uh, però, a partir, partir d'aquí, tal com diu el títol, doncs, uh, aniran trobant diferents claus sí. que serviran per obrir no només portes, sinó uh, noves dimensions, i que fins i tot en alguns moments els hi donen certs poders. No? De mica en mica ho averiguant com funciona, Uh, i això també els permetrà anar traient doncs, els interrogants a la, a la, a la mort de, del seu pare. I altra cosa que també volia destacar dins d'aquest element de, de, de les plataformes de buscar aquest tipus de públic uh, evidentment el fet de que, que cada clau obri una porta mm. està molt ben explicat en el, en el llenguatge narratiu del, de les novel·les gràfiques aquí ens trobem que és una mica que respon a aquest estil de dels videojocs, no? que hem anat creixent la gent jove amb els videojocs i, i com funcionen bàsicament tots no? passes una pantalla sí. i n'has de passar una altra i els reptes passar-ne una altra no? i això doncs a la sèrie eh, pràcticament és el que ens passa amb aquestes claus, no? eh, vas esperant que en trobin una per a passar al següent nivell i passar a la següent pantalla, no? i això en el gènere de les, de les pel·lícules o de les sèries d'aventures doncs és un, és un element narratiu que, que ha entrat en força ara últimament doncs, amb el fet de que la gent jove eh, viu molt de, dels videojocs i possiblement no és la millor manera de, de portar-ho a la, la, la pentita pantalla. Per tant, podríem dir que és una, una sèrie prou fallida en l'aspecte més, eh, més narratiu de, de la història, en l'aspecte més visual i d'efectes de especials i de tot plegat i de l'entorn que, que genera, sí que està molt ben, molt ben portat i sí que té moments que t'enganxa, sobretot els, el, en alguns llirs i, i en alguns elements visuals que, que, que, que cal destacar els aquests. Sí. Però clar, és una mica allò que l'embolcall no? està molt ben presentat i està mm. molt ben embolcallat te'l donen amb un llacet, però quan l'obres tampoc el regal que hi ha dins és gaire agradable. A més, això també passa molt no? quan hi ha aquest tipus d'adaptacions això que ho deies tu al principi les expectatives doncs, també a vegades són molt altes no? i si no acaba d'estar de, tot rodat si no acaba, no acaba d estar tot ben lligats al final doncs, grinyola una mica no? És, en aquest sentit aquest element narratiu no? Aquesta, aquest buscar aquest públic més juvenil sí. a través de, de poder un terror una mica més eh, no tan psicològic, no? sinó sí. més eh, visual, eh, poder és el punt negatiu, no?, per al qual... Doncs... Sí, jo, jo crec que aquí està, està la clau. Jo crec que tenien que anar més cap a... a ja que adapten a aquesta novel·la gràfica doncs, fer m amb totes les conseqüències. Sí que hi aboquen, eh, evidentment, molta producció i molts, molts elements, eh, suposo que els hi ha costat prou diners eh, tirar davant aquesta sèrie, però, clar, no n'hi no ha prou i suposo que també la gent que, que és fan de les novel·les gràfiques eh, ho hauran notat. Tot i això... Eh, aquesta sèrie es va estrenar el dia 7 de febrer uh -huh. Per tant, és pràcticament nova I ja han anunciat una, una, una segona temporada Per tant, suposo que ells tenen clar que, que volen continuar en aquesta línia Doncs veurem, veurem Perquè ara ja han anunciat la segona temporada També veurem la resposta Això és una cosa que ja hem explicat O hem intentat explicar una miqueta no, també Des d'aquí, en què es basen no, al final El tema de visualitzacions que segur que tenen dades internes, però al final també és que té complicat, no?, saber si una sèrie ha tingut èxit o no. Clar, depèn, si tens eh, X abonats, pots saber, no?, quanta gent ha, ha mirat un capítol, on ha mirat eh, tots els sencers, i al final, doncs, suposo que amb aquests logaritmes es basen ells i diuen... Va, sí, sí, jo home. crec que han anat una mica allò a lo, a, a lo fàcil, sí. no? Mm -hmm. És allò cinema familiar eh, així... Eh juvenil que ens funciona doncs va, tirem per aquí eh, Narcís, nosaltres parlem de sèries ja hem, hem començat a parlar una miqueta dels Oscars que ningú té lloc aquesta matinada no sé si vols fer res una, si tens no, no, una no, petita que, valoració que, que m'ha semblat, semblat interessant no? el fet aquest que guanyi millor pel·lícula una pel·lícula que no té el segell nord-americà ni, ni està encapçalada pels grans estudis no? semblava que això era molt abans molt, molt, molt tancat i que ho dominaven molt i ho tenien molt, molt per massa i que eh, doncs els donaven alguna llicència però eren poques mm -hmm. i ara obrir d'aquesta manera doncs és sorprenent i, i esperem que sigui eh, a fi de bé mm -hmm. Molt bé, sé que l'hi ha la vas veure no sé, paràsit o si... No, si ja n'has eh, eh, o... tingut ocasió i els que la vulguin veure sé que a la plataforma filmin doncs, a partir d'aquest divendres mm -hmm. eh, ja la podem veure i a Movistar Plus també i algun cinema suposo que aprofitant la tirada que i el ressò de, de les estatuetes guanyades la, la recuperaran doncs de ben segur que aquest cap de setmana passat precisament la van passar aquí a, a Pedafrugell, l'Alex va venir a explicar-ho i no sé si també aprofitant això, eh, poder-ho allargar algun altre cap de setmana eh, també escoltava la Ràdio Vinguent que surt ja amb blu aquesta setmana per tant sí, és... sí, sí, perquè és una, és una pel·lícula per veureu, que que no, no, no és d'estrena de fa poques setmanes, no? És com eh, la pel·lícula de la vida de la Julie Garland, que mm -hmm. es va estrenar fa, fa un parell de setmanes, sinó que portava força temps a, a les cartelleres i ara segurament doncs, algú la recuperarà. Doncs, apa, també teniu feina amb pel·lícules per veure doncs, aquestes eh, que han estat les més premiades i, si voleu, també doncs, veure algun fracàs, com és el cas de l'Islandés, doncs també... Bueno primer, primer tot heu de tenir temps i després doncs eh, eh, la, la podeu mirar. Narcís amb aquesta locant aquí doncs eh, acabem aquesta no recomanació d'aquesta setmana podríem dir i ens retrevem dilluns Això, fins la setmana 20 Seguim en aquest espai de l'hora del peix fregit. A continuació doncs, eh, parlarem, com sempre, amb l'Elsa Rueda, del cap de Palafrugell. Bon dia, Elsa. Hola, bon dia. Espera, t'ha aixecat una mica el micròfon perquè, si no, no anirem bé. Eh? Ah, així. Sí. Hola, bon dia. Doncs, com dèiem, avui parlarem d'insomni, eh, un fet doncs que no té edat, no? Això pot passar a qualsevol edat, eh, pot venir, suposo a causa de diversos factors, no? com pot ser l'estrès o una temporada doncs, que estiguis una mica angoixat. Uh, què ens pots explicar de, de, de l'insomni? Bé, doncs com el bé has dit, uh, no té edat i és la dificultat per dormir eh? o el fet de despertar-se aviat amb, amb aquella sensació de cansament i de mm -hmm. son. Bé, bueno, uh, cal dir que les necessitats de son canvien amb l'edat, això sí. Els joves dormen unes 8 hores i, per exemple, per persones de, de 70 anys, eh, potser 6 hores serien suficients, eh? I el seu son és més superficial, i es solen despertar mm -hmm. més sovint, s'aixequen al llarg de la nit... Algunes persones amb poques hores de son ja en tenen prou, i no vol dir que tinguin insomni, també. Uh, tot i que és recomanable per tenir un, un millor dia, no?, A dormir unes 8 hores. Um, és normal que amb l'embaràs, menopausa uh, o algun problema personal uh, tinguem més dificultat per dormir i això no vol dir que estiguem patint insomni mm -hmm. sinó que són moments doncs puntuals que fan que uh, ens dificulti aquest, aquesta, aquest son reparador no? Així doncs, uh, per posar una mica en context a, a, a la gent eh... Uh... Una, un, aquests insomnis, no? eh, tu parlaves doncs, que pot haver-hi gent que amb 6 hores pugui estar perfectament no? que pugui haver descansat el suficient i d'altra banda doncs, gent que dormint 8 hores doncs, encara se llevi eh, una mica doncs, que tingui la sensació que anaves descansat. això també suposo que té a veure amb el tipus de, de son o com dorm la gent sí, depèn de, la, de com dorm la gent i també depèn del moment en què es viu no? per exemple, a uh suposo que te'n deus en recordar o, o si Aviam. no te'n recordes fes memòria sí. quan eres adolescent que creixies si no, no tant, eh? per això t'ho dic? <ríe> sí, sí. dic per això t'ho dic no et sona que no tenies mai eh, no trobaves mai el moment d'aixecar-te que uh... podies dormir 12 hores seguides et sona o no et sona això Hosti, jo crec que no, eh? no? En el meu cas, no. és que jo Vaja. mai he tingut la sensació aquesta de tenir... Vaja, ara m'has aixafat el plan no, però la majoria... Rubens... sóc l'excepció que confirma la regla no, no, no no vulgui descanyar, Elsa. És d'excel·lent l'excepció que, que, que confirma la regla, no? Perquè normalment sí, jo, la majoria d'amics, doncs això. És molt freqüent. Sí, o, o, o amb la meva germana, no? Per exemple, també que sempre doncs, no trobava mai l'hora per checar-se. Això sí. Aquí tinc constatat lo que Gràcies, dic. Robert, gràcies. Jo, claro, no, però, no vull deixar malament ni molt menys. Però, mira, jo sóc una persona rara i encara ara, doncs, no, bueno. dormint poc, doncs... Funciones bé. Sí, sí, sí. Està sí. bé. Després ja ho veurem. Ja ho veurem més endavant, no? Sí, però de moment és això. Però sí que tens raó, no?, que els adolescents, doncs... Tenen sembla... com més necessitat de dormir... No sé si és també perquè potser van a dormir més tard. Això també deu influir, no?, El poder... Sí, però bueno, també pot, ser, pot formar part de la fisiologia. No? Per exemple, els nens també sempre necessiten dormir més hores uh -huh. perquè també estan en creixement, perquè bueno, tota una sèrie de circumstàncies que fan que, que com més gran et fas, menys necessitat tinguis per poder estar restablert. Uh -huh. De fet, és una mica també contradictori doncs, aquests horaris no? dels de de instituts que a les 8, fas el canvi no? de primària a institut o d'institut de batxillerat fins i tot de, ESO, sí. batxillerat, que cada vegada vas començant més aviat i és quan més necessites potser dormir, no? I de fet crec que hi ha estudis doncs, que demostren que poder si les classes comencesin una mica més tard seria millor, no? Perquè l'adolescent doncs tingués més capacitat d'estar de, de, atent i, de, i de, també doncs, que li servís més, no? Que a les 8 del matí doncs tothom arriba com arriba. Sí, però ara també com que fan jornada continua, mm -hmm. també tenen l'opció d'anar a dormir més aviat d'una banda el que perdem per un costat potser guanyem per l'altre no? és la meva opinió eh? Mm -hmm. bueno, és ben acceptada aquesta opinió uh, per aquesta gent ja que estem parlant d'insomni per a aquesta gent doncs, que digui ostres em costa molt dormir últimament, tinc alguns problemes o això, no? que em costa en el moment d'anar a dormir, em costa dormir-me o en el moment que ja he dormit després em desperto, em desvetllo eh, què, què els hi podem eh, dir en aquestes persones? Val, mira, les recomanacions per poder dormir millor en definitiva doncs eh, seria per exemple eh, aixecar-se i anar a dormir a la mesura del possible sempre eh, a la mateixa hora Per una rutina, no? sí, seguir una rutina Després, intentar fer exercici suau intentar fer exercici suau a eh, mitjoreta cada dia però això va bé per tot, eh, Rubén però bueno, ja que parlem de l'insomni doncs, també això ens pot ajudar són no. petits factors no? que fan que, que puguem estar millor uh -huh. com caminar, nedar, en bicicleta. bicicleta No cal fer allò exercici exhaustiu No, suau evitar dormir la migdiada això és una cosa molt i molt i molt important eh? I aquells 10 minutets? Eh, si, si, si es cau que no siguin més de 30 minuts Això. Sí. si s'escau que no siguin més de 30 minuts què passa? que s'ajunta eh, la gana amb les ganes de menjar que dic jo no? sí. l'hambra amb les ganes de comer o no sé què, com es diu la gent gran, que és la que té més temps de fer migdiada és la que normalment té més problemes per dormir Sí llavors, què passa? que que no, que no, no ens ho podem permetre nos jo sempre els dic a la gent. No? Di que, és que no, fem, no fabriquem suficient son. Si fas un son a mitja tarda de 2 hores, eh, seria una excepció. És a dir Seria un miracle que dormessis vuit hores seguides. Clar. I si els adorns, fes tu mirar per on que hi entengui, no? d'alguna manera. Clar. És a dir, jo convido a la gent a no fer la migdiada si tenen. Ara aquell que té que fa la migdiada i dorm? Cap problema? no? Fins que no tingui el problema, potser que pot continuar fent. Exacte. També és això, no? evitar aquestes migdiades doncs, que despertes i, i no saps ni quin dia ets, ni, ni, ni on ets, no? que a vegades eh, doncs, t'aixeques pitjor que t'has anat a dormir. I si s'ha de fer doncs, un cop de cap, doncs això, que no sigui més de mitja hora, doncs tancar els ulls i tornar-los a obrir no? aquest doncs, també seria un consell en cas doncs, que la necessitis no? perquè exacte, a vegades exacte. hi ha gent que la necessita després hi ha la, tot el tema de l'estrès no? bueno, intentar disminuir l'estrès bueno, això és, és molt fàcil de dir i alhora moltes vegades difícil de fer no? mm -hmm. però sí que l'exercici doncs, és una forma d'intentar regular una miqueta aquest estrès Clar. i després també el que sí que penso que funciona bé és que hi ha molta gent que a vegades es posa al llit i comença a pensar en tot allò que ha de fer que ha fet, que farà és, o sigui, com, organitza, com organitzar-se mentalment no? i penso que no és el moment no és el moment per què? Doncs perquè eh, això sovint et desvella mm -hmm. i el que necessitem és entrar en una situació més relaxada i més tranquil·la i intentar deixar la ment una mica en blanc per poder agafar el son eh? mm -hmm. bueno Llavors, uh, sobretot a la tarda i vespre, també evitar el consum de cafè, te, coca-cola, xocolata, no? Sí, tot aquest I tot productes... allò que, que, que afecti doncs, el, el, el son, no? Uh -huh. um, evitar també uh, activitats molt intenses a la nit, eh? Tampoc al vespre, a la tarda vespre, tampoc va bé. Uh, uh -huh. És molt freqüent també, uh, doncs, gent que fa un esport intens a la tarda i vespre, que a vegades els hi costi de dormir. Sí. perquè estàs molt laxitat i llavors costa de baixar, relaxar-te per poder agafar el son. Sí, aquí t'has de tota la raó perquè és veritat, no? O sigui, l'únic dia que em costa mi una mica més dormir, eh, doncs és el dia doncs, que, eh, bueno, tampoc és que sigui, <laughs> vagi allà a, a cremar-ho tot, però sí que és quan fem la, la, bueno, fem un partidet amb els amics i és el dia doncs, que Clar, arribes a casa que... més tard també, sopes una mica més tard i després doncs, també estàs al llit, doncs, aquella mitja hora que et costa acabar de, de, sí, sí. no sé, de relaxar-te, no? Suposo, perquè vas amb un... Estàs amb un... tensió, mm. estàs... A... Bueno, sí, has pujat els nivells d'adrenalina i a costa de baixar, no? Sí, sí. Després, uh, això que deies del tema del menjar... Sí. Doncs mira, no pots anar a dormir amb gana, però tampoc pots anar a dormir amb tip. Clar. Es, rec es recomana fer un sopar lleugeret i si poden haver passat dues hores del sopar, millor que millor. Eh, allò de sopar, de menjar molt molt molt i al cap de mitja anar al llit és fatal I és fatal no només per, per poder descansar bé sinó mm -hmm. per moltes altres coses no? llavors eh, bueno, es pot prendre un got de llet calenta o una infusió de til o camamilla per intentar doncs, anar una miqueta més relaxadet, preparat mm -hmm. no? seguir una rutina també pot ser bo, com escoltar una música tranquil·la a meditar, no?, tot allò que dèiem, un bany calent, Clar, ja. a llegir, mm -hmm. no?, és com sempre, és com sempre el que diguem aquí en aquest espai, que estem donant diversos consells i després cada persona és diferent i aleshores... Cada persona li funciona una cosa diferent. Si tu t'agrada molt llegir però, és clar estàs amb una novel·la d'aquestes d'intriga, doncs no sé si et relaxarà gaire. Clar. Potser te l'acabes, no? Exacte. Potser et vas desvetllant, desvetllant i trobes que són les dues de la matinada i dius, Déu meu, no? Fa dos hores que estic aquí llegint i demà vaig aixecar a les set. No anem bé. Això és tot on que ho vagi van, no? estem donant aquests sí. diversos consells i després sí. que cadascú doncs, agafi el que més eh, li sigui útil d'altra banda doncs, suposo que també eh, el tema de l'habitació, no? com estigui distribuïda, no sé si tenim eh, a vegades hi ha gent que li ha de dormir una percepció oberta no sé, aquestes sí. coses no? Mira, eh, si tens problemes per dormir eh, a part de que la temperatura ha de ser agradable sense sorolls en la mesura del possible mm -hmm. perquè ara aquí pot, ens pot estar escoltant algú pobre que estigui en la situació de tenir un bar just a sota casa, no? Clar llavors en la mesura del possible no? uh, a les, que estigui a les fosques si és que tens insomni no? mm -hmm. per ajudar a, a relaxar i l'habitació s'hauria d'utilitzar uh, tenir um, no és que no tinguis el despatx allà també perquè ja d'alguna manera quan entres ja, no et pot donar la sensació de, de, de tenir que treballar o de tenir que fer alguna cosa mm -hmm. sinó que sigui una zona ja de relax i per, per dormir que ja el teu cervell ho associa a Eh, aquestes, aquesta... per anar a dormir i el que faci falta. No? Però que no sigui per anar a treballar. Ara evident. que no sigui per anar a treballar. I què més te, tenim com per acabar aquest, aquesta càpsula de, de salut? sí, Ruben, sí. <ríe> <ríe> Seguim <ríe> Seguim, seguim. Això és. Uh... Hi ha una cosa que et volia dir. Aviam, abans de, de preguntar això de l'habitació, que és el tema de les pastilles per dormir? ah també, veritat, clar, hi ha gent que a vegades doncs... les pastilles per dormir eh, només són en cas de que casos puntuals que el metge les hagi recomanat i si pot ser que no siguin de forma crònica perquè aquesta cosa crònica ens farà més mal que bé, al perquè final... llavors estem depenent d'una química i, i no ens ajudarà i suposo que al final, doncs, si al principi amb, no sé, amb una dosi en tenies prou, potser amb el cap del temps si vas eh, prendint de forma a regular aquesta pastilla suposo que necessitaràs més més dosi no? perquè suposo que el cos també es deu anar acostumant Al final com sempre doncs, Exacte. Eh... I, eh, no sé, el missatge seria d'utilitzar aquestes pastilles aquest tractament a moments puntuals que el metge ho hagi valorat que són necessaris no prendre de forma crònica perquè també pot tenir altres repercussions Exacte. per exemple una cosa molt important que és amb la gent gran doncs, eh, que s'han d'aixecar a anar al bany mm. o així, clar, què passa? Que tenim més risc de caigudes. Clar, si estàs més atuntat. no? Correcte, mm -hmm. correcte. ens clar, és, és és una valoració molt individualitzada i, i res, doncs, a nivell poblacional doncs, que la gent tingui en compte que és un recurs a utilitzar de forma puntual i molt ben valorada mèdicament parlant. Eh? Perfecte, doncs bona puntualització. Per, per acabar, puntualització. Per acabar mm, anar al llit quan tinguem son. O sí, no abans, no? Dius, ah. Intentar no abans. Si anem al llit eh, i passats 15 minuts no hem dormit, ens hauríem d'aixecar i anar a alguna altra estància a fer coses d'aquestes que diem que ens relaxin. Mm -hmm. no? O prendre una infusió relaxant, o llegir, o escoltar una música tranquil·la, i anar repetint el procés. Fins que eh, al final acabem agafant el son. Per què? Perquè entrem en una dinàmica de pensar no puc dormir, no m'adormo, nou voltes. Eh, mires l'hora. Mires l'hora. M'haig d'aixecar a, a les set del matí. Són la una, són les dues. Eh, sento el, el rellotge del menjador o sento, i, i et vas posant nerviós Clar. i entres en una dinàmica. Per tant, no? si mm. intentes anar en una altra estància i intentar fer potser aquell relax et farà que et vingui la son i després tornes a enganxar amb el procés. Clar, no, no, no acabar-te obsessionant, no? Que haig de dormir, haig de dormir, perquè quan estàs així és quan menys t'adormiràs, no? Correcte. Doncs... I seria una mica això, Rubén. Perfecte. Doncs aquest... I ara, si fos al vespre, et diria bon son, <laughs> doncs però no, et diré bon dia. Bon dia, sí, perquè som encara ben bé a primera hora del matí per molts, per nosaltres doncs, ja fa una estona que estem desperts, però, com dèiem, Elsa... Doncs perfecte amb aquests consells, no? sobretot amb aquesta recomanació de les pastilles per dormir. Vigilar i sempre doncs, sota suspició mèdica i doncs, això, aquest consell de no donar voltes al llit quan no pots dormir doncs, t'aixeques, te'n vas a una altra estància intentes relaxar-te i després doncs, segurament no tindràs més possibilitat d'adquirir aquest, aquest son. Elsa, moltes gràcies. Ah, gràcies a tu, Rubén. Adéu. Amb Rueda hem arribat al final d'aquest programa d'avui de l'hora del peix fregit. Us recordem que tant aquesta càpsula que ens ha ofert la infermera del cap de Palafrugell, avui al voltant de l'insomni, com també la que hem tingut prèviament amb el Narcís Mir i amb la recomanació, o, o en aquest cas no recomanació de Loc Enki, ho podeu trobar a, a radiopalafrugell.cat, també a través de les nostres xarxes socials per tant, doncs, si us heu, heu arribat a mitges, doncs no patiu que les podreu trobar novament a la nostra web nosaltres, els de l'hora del peix fregit ens retrobem divendres amb tota la informació més destacada de la setmana a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà i amb la secció que ens acompanya normalment els divendres com és la de la Carla Romagosa i la menopausa que passeu una molt bona setmana